А тепер Харлан мав пояснити, що таке реальність дівчині, яка була не набагато старша за тих учнів, і пояснити все до решти, нічого не приховуючи. Він мусив так зробити. В нього не було вибору. Нойс достеменно має знати, що на неї чекає і що вона повинна робити. Він почав свою розповідь. Вони сиділи в конференц-залі за довгим столом, розрахованим чоловік на двадцять. Їли консерви, заморожені фрукти, пили молоко, і Харлан розповідав. Він намагався пом'якшити ситуацію, обережно добирав виразів, але, як з'ясувалося, в цьому потреби не було. Нойс швидко схоплювала кожне його слово, і ще не дійшовши середини своєї лекції, Харлан з подивом відзначив, що вона його чудово розуміє. Нойс не злякалась і не розгубилась, а тільки розгнівалася. Її щоки аж розчервонілись від гніву, а темні очі стали ще темніші. «Але ж це злочин!» – вигукнула вона. «Хто дав вічним право вирішувати чужу долю?» «Це робиться для добролюдства», – пояснив Харлан. Звісно, їй важко зрозуміти такі речі. Вона часів'янка і не бачить далі свого сторіччя. Йому аж стало жаль Нойс за її обмежений кругозір. «Для добра людства. «А дублікатор ви також знищили для нашого добра?» «Хай тебе це не хвилює! Ми зберегли дублікатор у себе!» «Ви зберегли його в себе? А як бути з нами? Адже ми в 482-му могли б також його мати!» Вона схвильовано розмахувала в повітрі двома стиснутими п'ясточками. «Від нього годі було чекати вам добра! Заспокойся, Люба, і вислухай мене до кінця!» Різким, майже судомним рухом, йому ще треба навчитися доторкатися до неї, не боячись, що це для неї буде неприємно, він міцно схопив її за руки. Кілька секунд вона пручалася, намагаючись вивільнити руки, а тоді засміялася. «Кажи далі, дурненький ти мій, і не будь таким похмурим. Я не звинувачую тебе». «Тут нема кого звинувачувати. В цьому ніхто не винен. Ми мусили так зробити». Випадок із дублікатором – класичний приклад. Я це вивчав ще в школі. Дублюючи предмети, він може дублювати і людей. І тут постають дуже складні проблеми. А хіба суспільство не може саме розв'язувати свої проблеми? Не завжди. Ми уважно вивчили цю епоху і пересвідчилися, що часів'яни не знайшли задовільного розв'язку цієї проблеми. Не забувай, що невдачі позначаються не лише на самому суспільстві, а й на майбутніх його поколіннях. Скажу більше, проблема дублікатора взагалі не може мати розв'язку. Це така сама пошисть, як атомна війна і наркоманія, які просто не мають права на існування. Отже, дублікатор необхідно було вилучити з часу. Чому ти такий упевнений? Зрозумій, Нойс, ми маємо чудові обчислювальні машини. Можливості кібермозку – Значно вищий, ніж у будь-якої подібної машини, створеної у будь-якій реальності. Він може проаналізувати, наскільки бажана чи не бажана та чи та реальність з урахуванням тисяч і тисяч змінних величин. «Машина!» – зневажливо кинула Нойс. Харлан насупив брови, але за мить обличчя його проясніло. «Не будь такою впертою, Нойс. Я розумію, тебе обурює, що світ не такий міцний і сталий, як ти думала. Ти сама, світ, у якому ти живеш, рік тому до зміни реальності могли бути лише тінню ймовірності, але яка різниця? Адже в твоїй пам'яті збереглося все прожите тобою життя, байдуже було воно лише тінню ймовірності чи справжнім. Ти пам'ятаєш своє дитинство, своїх батьків, правда ж? А як же? Отже, це все одно, що ти прожила таке життя, яким ти зараз пам'ятаєш його, правда ж? Я хочу сказати, що не має значення, прожила ти його насправді чи ні. Не знаю. Мені треба подумати. А що коли мій завтрашній день також стане лише сновидінням, тінню чи як ти там його назвав? Що ж, тоді буде нова реальність і нова Нойс із своїми новими спогадами. Все буде так, ніби нічого й не відбулося, хіба що знову зросте загальна сума людського щастя. Мене все це якось не задовольняє. Крім того, поквапливо додав Харлан, тепер з тобою вже нічого не скоїться. Там, у твоєму сторіччі, з'явиться нова реальність. Але ти зараз перебуваєш у вічності, і тебе зміна не зачепить. Але коли, як ти стверджуєш, немає ніякої різниці, похмуро сказала Нойс, то для чого тоді була вся ця морока зі мною? Навіщо ти забрав мене з часу? «Тому що ти потрібна мені такою, як ти є!» З несподіваним запалом вигукнув Харлан. «Я не хочу, щоб ти змінилася. Ні на йоту!»